Там за соснами вгрузало у землю перетяти стволами дерев сонце. Червоно завжди у такі хвилини. Зараз сонце було червоним зловіще. Немовно з цієї землі кров, пролиту у сьогоднішньому бою, що не встигла просочитися крізь ґрунт. Здається, таким... Сонце ще бачити не доводилось. Однак на хмарах відзаркалювали золотаві промені, виграючи байдуже до наших земних страждань. Червона заграва на заході ще довго пламеніла, як відблиск, як спомін про ще один прожитий день в Королянському котлі, день 7 лютого 1945 року. 7 лютого. Ніч. Ще до виходу загону із табору Латиш, майор Циболя і Юхан заминували свинячу голову, яку Михайло і Шкідник так і не встигли зварити на холодець. Поставили міну, і під нове коричневе пальто з котряним коміром, що його прислали балтійцю з великої землі. І він інколи походжав у ним від намету до намету, як фон барон, висловлюючись мовою цибулі Юхана. Міни під свинячу головою пальто будемо вважати сюрпризами. А кілька протипіхотних мін хлопці залишили снігу на слідах що вели з табору до лісу. Кожен нав'ючений мовий шаг. А я, мабуть, вже більше не виросту, носичись усю війну з рацією, і ранцем, і живленням до неї. Все-таки на 14 кілограмів більше вантажу, ніж у будького. І цей вантаж протискає моє плечі, давить до землі. За годину зупинились. Тут поблизу хутір, де жили друзі Латиша? Треба навідатись, дізнатися, яка там обстановка після минулого бою. Тим часом бійці трохи відпочинуть. На хутір пішли Латиш, Юхан і Август. Кодрявий короп і я стали обіперши спиною біля штабеля дров. «І поговорити не було часу, браття – сказав неголосно кудрявий, дістаючи блокнотика, що дістався як трофей від позалужного. «Я встиг переглянути написане після бою», – писала людина трагічної долі. «Наші невеликі землі вже вважають автора зрадником, власовцем». А насправді він чоловік кришталевої честі? Нащо ти все це говориш? здивувався короб. Щоб запитати, що ви думаєте про сьогоднішній напад німців і айсергів? відповів Кудрявий. По-твоєму, німці прийшли не по слідах крові, що капотіла із зарізаної свині. А за сигналом старшого розмірковував голос Корб і сам же й відповів. «Так, старшой підісланий до нас. Вража личина, умію маскуватися. Не можу собі простити, як я не розкусив його, коли зустрілися на луках. Уже тоді він виділявся серед інших своїм «я». Своїм хизуванням. «І турбутою, що ми передали про нього на велику землю», – пригадав я. «Для всіх це боліло, але старшой домагався свого утвердження з усіх сил». «Старшой підісланий! Оцей блокнотик узятий кимось з кишені мертвого автора!» «Автор покінчив у камері самогубством» перерізав уламком скла собі вену і стік кров'ю, залишившись вірним присязі Червоній армії. Автор був партизаном-парашутистом,